ناکر سورة المرسلات مکی صورت دی فنزو تیاتونی دی پاکی دو پاکی روکو گانی سورة حمدن پس نازل شوئے دی سورة قافنا مخ کے نازل شوئے دی سورة حمدن پس نازل شوئے دی اور سورة قافنا مخ کے نازل رب دی ربطی رما قبل کلتر ما قبل سورت کی دی يحبون العاجل او دلتا در قیامت تفصیلی باست يحبون العاجله ديال فتنا دنیا غوخاي ها او دې دې کې قیامت تفصیلی با دي دې بندو چې پتون او ناب او المرتلات اوربن فلاصفاتات او الناجرات نشرن فلفارقات فرقن فلملقيات ذكرن عذرن ونذرن دا دې بندو چې پتون دي اند دې موتوبې پرشتي غن دي دي با دي مراد پرشتي دي او با دي وای چې انبيياء باز ویته هوا غان دي دی دينا مرادي د ثباتونه د هوا غان ودي باز وی د فرشتو دي باز وی د د انبيو ثباتونه شان نزول د صورت سره حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی الله عنه فرمای عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شان نزول کې هغه فرمایي چې د مناف یو غار کې چې وایمنګه د مناف یو غار کې دین کې په شورو په ابتدا د اسلام کې کتابو او حدیثو او رواياتونو ثابت تی چې د مینا دا غارونه چوپه د مینا کې وظیفه ده نبی عليه السلام دوه دوه او درې کسان کاټان او ویله دعوت د اسلام ورکو ډیر ابتدا کې ګلو دین نشو بیانې دی چاته نو پاره او کې دی چې د مینا په یو غار کې نو نبی عليه السلام باندې سوره مرقلات دا نه درشه پدغه وخت د مینا پدې غاكي ان دا تو یا را وکې ناذر شو دې تلاوت کو او ما یادولو چې اچانک عمر په مونږ باندې حمله وکړه حضرت عبد الله ابن مسعود وایي وای نبی عليه السلام تلاوت کو او ما یادو اچانک عمر راغ په مونږه حمله وکړه ذل قتل له حکم وکړو خو غو وای عمر کیو غمون نا او تپېړو ذیو ما یې کی ر ن شو تاسو دغ د شر نبت شوي مقایشي ری ک دا واییت موجود دے نوفرمیول مورلاتې اورورف قسم دی په چیددون کو اوواګوانند دی اوول فل فاتې په نرم سره بیا په نرمی سره بیا په پزون کو په ور سرهوننا چې راې شره بیا په پرونکو پورته کولو سره ففاخوااتې فرخوا بیا په سرونکو په په کوون کو سره انفل ملک یا دې ذکرہ پرشتو چې جنازې لوی وحی عزرا او نذرا د الزام لري کول او یا یې رول د طارا انما توادون لواقه پتہ ترات پرواده کړي شېدا آقا مکا کی دنګی دا کین نجوم طمست بیا کلې استوري ماچی وېدا سما اوپر جت اواطمان کوچوي وېدا جبال او نور ادا جبال غرونة انه سفت والدولشي وإذا الرسل وقتت أو رسولان شريم مقررشي لأي يوم عجلت لأي يوم ده كمه رجل فارح حسار يوم الفصل ده قيامت دا رجل فارح وما أدراك ما يوم الفصل هذا سفت يوم الفصل سشيري قيامت رسل ويل يوم للمكذبين حلاكت يوم ويل وحلاكت ده يوم هذين فدغ ورزبان للمكذبين اذا رجن كاونكو ده پارا الم نهلق الاولين ايا مونغا الم نهلق الاولين ايا مونبا مونغا نه هلاكورم ونه دي هلاكلي دم بني خلق ثم نوب بهم الاخرين ايا مونغا لغيدرو غنوروا اخرين وبتي كذلك نه فالو بالمجرمين اومدارنغي مونغا نفحو بالمجرمين مونغا ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت دے پا دغو رض باندے للمکذبین اضفارا علم نقلق کم مما ام محین آیا منگا علم نقلق کم آیا منگا فیدا کرنی تاثل را مما ام محین دے قدر و بونا فجعلناو فی قرار مکین فسکردو بیا دیدن منگا فزید قرار مضبوط کې الا قدر معلوم تروع دیمو قرار کوری فقدرنا فنعم القادرون بیا منگا دیل را پورکرو انو تک اندازہ کو ان کی یومنگا فنعم القادرون تک اندازہ کو ان کی یومنگا ویل یومید للمکذبین هلاکت دے پتہ غور د مکذبینو ده پارا الم نجعل الارض کفاتن احیاها وامواتها ها یمنده مری گردشلی زمکلرا مننده دا جوړه کړي د ازمکا کفاتن یوزے کو ان کی احیا وامواتا ژوندو اور مړو لرا وجننات پیار و او ګردول هی مونږه کې بوجونا شامغاتن پوچتو شامغاتن اوچت لرا واهت تیناکم مان قراتا او څو مونږه پتاګانې اوبه څنګه ملکهونکي ویل يوم ایذل للمکذبین هلاکت دې پدغه اور د مکذبینو لپاره ان تعلقو اله ما كنتم به تکذبون ورشي تاسو اله ما كنتم به هغه سترب تا چې وی تاسو باغی باندې دروجن کوونکی لکه کوم قیامت ته چې تاسو دروجن وی غذ وی قیامت میامت نشته نازان نہ قبری دي ان اوس ورشه ياغ قیامت طرف تا الله تعالی اور تو فرمای این طلق ورشی تاسو تلازل لنا غثوری طرف تا ذی ثلاث شعب چی آغا در کا لا فنین ولا یغنی من اللحب نو گن توره دے او نو منقولی شرمولرا انها ترمی بشرین کل قصر دغا انما انها ثرني کل قصر دغور ولت کرवट کې لک محل لک محل لک غټ غټ سرवट کې د لولې د اور دا سلاب ورني چې داټ وړو کارخانو یا سبانولېږي داته سرवट کې کان نہ وو کان نہ وو گویا جمال کان نہ پر گویا چې دغ او خان جر وويلو وم عدل للمكذبين هذا یومو داغ رض ده لا انف قون چې خبري نه کو ولا یزن لون پهعاده زوررو نهوي اجازت بر کي چې اووزل پیش ک ووي وم عدل للمكذبين على دي په دغ رض مكذبين زپاره هذا یومفض لګه کوم دا رض د پ علاقات دقدر او مکذبینو دپاره ان المتقین فی جنات و عیون بتقدیر کرم و تقیان داب جنتونه کی به باونو کی بوی ان المتقیین فی ظلال قصور کی بوی و عیون و بجینوت و ثواکی مما یتغون او دات دا میوی بوی مما یتغون داغینا چکه می دی غواش کلوا و اشربوا حنیئا او کره یتا اوس کای کومذا ترا بما کنتم تعملون و سبب داغ یتا وبک عمل کو قلو و تمتاو قلن انکو مجرمون افرائی تاسو قیدا حاصل اکی لگاون لی انکو مجرمون پتاکستر تاسو مجرمانی ویلو یوم ایدن للمکذبین حلاکت دے پتا غورت باندی مکذبینو دفارا ویدا قیل لهم تلچوئی لشدیتا دا مخی دارو کچھ چالو کی گی چونکہ مخی رو کوکی کافرانو ذکرو او پا کې د مومنانو ذکر دے كافر ذكر مؤمن ورفت خامقه قلوه و تمتعوه فهي تاثوه او فائداعات لكي قليل انكم مجرمون تاثو مجرماني ويل و يوم اذن للمكذبين علاقت ده فدغ ورز مكذبين ودفار و اذا قيل لومر كهو قيل لا يرکاون و اذا قيل لومر كهو لا يرکاون او کل شغوه لشي ده تاك رکوه كين وغير رکوه نكي ويل ويل ده بياد آغا كافران ذكر و يوم اذن للمكذبين علاق دی په د غور د پارا د پاار په حلی ان بعد د هو منون په کمه خبره او په دديدي ایمان راړيامته سالو.